Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция – злото. Втората – грехопадението. Третата – дяволът. И три идеи – първата – демоните. Втората – изкушенията И третата – сатана. Следващата лекция на 4 август. Следващия път ще говорим за гносис. Ще се докоснем до голяма мъдрост и до премъдрост. Валентин Василит Мани. Наука за бездната и така нататък. Започвам с първата лекция. Злото. Когато мислиш отрицателно за злото, ти го приближаваш към себе си. Ти го призоваваш. Злото не може да избере някой, ако той не го е избрал. Всеки, който се страхува от злото, значи всеки, който се страхува от злото, е правил зло в своето минало. Зло в своето минало. Учителя казва, без любов, злото си остава зло, с любов, злото се видоизменя в добро. Злото няма защита срещу любовта. Реалният въпрос е не защо има зло, а защо ти не си заживял в Бога. Защо ти лично не си заживял в Бога в любовта. Няма нужда да отричаш злото. Нито да го одобряваш, трябва дълбоко да разбереш Бога. И тогава ще разбереш злото като действаща част от Бога и работеща част за Бога. Причината, която прави човекът зъл, не е в окръжаващата среда а вътре в самия него. Значи това не зависи никаква бедност. Даже има монаси, които избират бедност и стават богати. Тук само за малко се отклоня. В Плевен се на лекцията скоро ме питаха какво ще кажеш за изборите, понеже е актуално. Разбира се, този, който ме пита, организатора на лекцията, той е полицай, сега е вече по-голям шеф. Аз знам защо той пита за другите, защото насаме ми задава много дълбоки въпроси и много обича лекциите. Накратко. Който е гласувал за Бога и за истината и се е посветил живота, никога не гласувал за нещо друго. Това е предателство. Никога не гласува за нещо друго. Той е гласувал за Бога. Край. Това е просто. Второ. Един пример дадах. Ако ти си слотка в морето и лодката ти е пробита, коя безпомощна партия ще призовеш да ти помогне? Кой ще ти помогне? Може ли да направите с безпомощна партия нещо за Тебе? И казах, може, съболезноване. Значи, кратко, ясно, не искам да се впускам, защото е толкова просто, че, значи, ако си посвети човек животът на Бога, най-точният, самия Бог, истината, вече имат грижа за Тебе. Във всякакво отношение. Те се грижат във всякаква област. но, Избереш ли Бог на второ място, поставиш ли го там, постепенно всичко ще се обърква. Човек има лични отношения, никой друг не може да му помогне. Лични отношения към Бога, към своята разумност, към своята душа и така нататък и така нататък. Така. Значи, причината, която прави човека зъл, не е в окръжаващата среда, вътре в човека. Злото е няколко вида, физично, космично и мистично явление, защото е част от великата мистерия на Бога. Злото е скритата благодат на Бога. Чрез него Бог завръща съществата към себе си. Това означава, че Бог е създал злото, за да се завърнем при Него, в своя дом. Без злото ние бихме изгубили завръщането си в Бога. Злото ни спасява от нашето собствено саморазрушение. В човека има собствено саморазрушение. То не идва от злото. Самият човек някога е посял такива причини и избори, че сега той самия е зъл и злото идва да се опомни и да му помогне. Алхалач казва, Злото е особен дар на Бога за развитието и за сливането ни с Бога. И така, злото е велик и необикновен замисъл. Той е част от съвършения замисъл на Бога. Когато имаш зло в себе си, то е защото злото те усеща в себе си. Значи самото зло те усеща в себе си. Отговорът за происхода на злото спада към скритостта на Бога, към Неговата неведомост. Ще обясня. Злото съществува, но не е реалност. То е идея на Бога. Особен подход на Бога, особено въздействие на Бога. Към тези, които нямат любов към Бога. Злото е високо интелигентно, защото е част от реалността на Бога. Той е интелигентно, защото е живяло дълго време вътре в Бога, преди да го отдели Той за своя план. Той е живяло, защото всичко е Бог. Той е било вътре в Бога, защото всичко е Бог. Самият Бог никога не върши зло. Той се е създал инструмент за това, и му е дал позволение да работи и то само там, където нещо трябва да се изправя. Разбира се, те неща са вътрешни, скрити, но за Бог са външни. Където трябва да се изправя нещо, там Бог изпраща злото да работи. Злото ликува нещо изкривено в човекът и го потиква към изправене. Много лесно е да гледаме злото отвън в обществото, но то е скрито отвътре. И там трябва да трябва да започнем да го виждаме. Всички лекомислени сбъдват злото. А злото е немилостиво към това, с което хората са злоупотребили. Там, където хората са злоупотребили, било с любовта, било с Бога, било с много неща, с истината, злото е немилостиво. Човекът, в който има зло, е човекът на духовната слепота. Злото се е родило от лошо използваната свобода на човека. Но който владее себе си, той може и да управлява злото. Защото който владее себе си, Бог навлиза вътре в него. Бог уважава свободата, която е създал, а човекът, който е допуснал злото, ще трябва да го изстрада. Той ще изстрада злоупотребата си, личната си злоупотреба със свободата. Бог е допуснал злото, защото той има власт над него. Хората са били създадени изначално добри, но след свободният избор те сами са направили себе си зли. Но Бог продължава да цени свободата. Защото, както казах и преди, тя е богоподобна. В свободата трябва да израсне от свобода истината, истинския човек. И Бог продължава да я цени. Защото не иска роботи. Богоподобна. И когато човекът я изтрада, той ще стане недобър, а истински добър. Това може да продължи много дълго. Няма значение. Когато той е страда, ще дойде ден, когато ще стане осъзнат, истински добър. Подобен на Бога. И така, злото е идея, въздействие, пак казвам, но то не съществува в чист вид. В чист вид съществува само Бог. Злото няма действия срещу любовта, т.е. срещу Бога. Злото, това е един свят ограничен вътре в самия Бог. И всеки, който не разбира злото, той воюва с него. Но ако воюваш с злото, злото това е Закон. Злото ще стане част от Тебе. Ако воюваш с злото, злото се прилепва и става част от Тебе. Чрез злото, Бог иска да се учим, за да го познаем. А когато познаем Бога, злото ще се отиде. Защото сам Бог ще го отстрани. А за сега, Бог предопределя къде злото да действува и къде злото да чака. Така, това беше първата лекция.